Martin, mm. vad sysslar du med? Jag har valt ut en vinnare i tävlingen. Men man kan inte välja ut en vinnare, du måste lotta ut den. Ja, men det var så bra motivering. Kolla på den här. Ja, men den har ju inte ens svarat rätt på frågan. Jaha, ja, men det är ingen som märker. Okej, okay, men varför har du valt ut den här då? Ja, det står att bonuspappan låter så sympatisk i podden. Martin, du är så lättköpt. Vadå? Don't tell me that your life is dull and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 Hej Välkomna till avsnitt 58 av Bonuspappan och Plus En podd om livet Nej, i en bonusfamilj. Nej det skulle jag få säga. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Du försöker bara ta mer space i våran podd. Ja, det har alltid varit mitt utrymme men vi kan börja dela. Ja jag tycker faktiskt det. Vi sänder i samarbete med Familjeträdet som har ett alldeles nytt spännande projekt på gång som sjösätts den 15 juli alltså om bara en vecka, beroende på när ni lyssnar. Yay! Spännande, spännande, spännande! Och det är ett online-magasin som heter Bonusmaman. Bonusmaman finns nu just nu på Facebook och Instagram. Och kommer att ligga som en hemsida, tror jag. På bonusmaman.com. Just nu finns det ingenting där, men snart. Ja, så kika in där och hör av er. Till Stina Pettersson som även är våran expert av och till i podden. Och de kommer ju ha spännande intervjuer och jag tror att det var Åsa Engrosso och Helena Orken. Just det, och som vi också har intervjuat. Så att vill man lyssna bakåt så hittar ni dem där hos oss också. Gör du reklam för oss i reklamen för familjeträdet? <laughs> ja, det blev kanske lite konstigt. Men Stina Pettersson och Thomas alias Barken som vi också har träffat ju. I förra avsnittet. Ja, och vill man komma i kontakt med Stina och kanske prata med henne om något problem som man har i sin bonusfamilj så går det alldeles utmärkt. Och man kan få göra det för bara 15 kronor. Eller säga. Men det blir fel. Det är helt gratis i mm. 15 minuter. Och det är ganska mycket man hinner med på 15 minuter faktiskt. Man kan i alla fall välja ut en fråga eller en händelse. Någonting som man har undrat hur man kanske borde lösa det. Ja och det är alltid skönt att höra någon annan vända av vrida på ett problem och någon som inte känner den eller vet om alla saker i ens relation. Det blir en helt ny infallsvinkel. Mm. www.familjetradet.com eller på Instagram familjetradet. Mm. Vad är veckans tema Martin? Det är ju böcker och ord. Och det ligger ju oss båda varmt om hjärtat. Vi är ju skrivande och ordintresserade personer. Det började ju faktiskt väldigt tidigt. Inte då att vi är intresserade av böcker och ord. Men att vi fick komma på den här idén att ha böcker. Mm. För när vi träffades och började vår bonusfamilj så blev vi ju väldigt nyfikna på att läsa om just bonusfamiljer. Och så mm. letade vi. Och det finns inte jättemycket. Nej, inte specifika böcker- som där bara temat är bonusfamiljer det, de har vi ju intervjuat Nej, oftast att, är det kanske ett litet kapitel någonstans men vi har ju haft med en del författare redan och jag tänker på tonårsboken hade ju ett avsnitt med, som handlade om bonusfamiljer och det, mm. där intervjuade vi ju Katarina Völke-Haglund Ja, och sen har vi haft med innan till fältguide för bonusfamiljer. Mm, Moa Hangren avsnitt 24 och även Helena Arkem som skrev... Stora bonusfamiljeboken. Det var avsnitt 22. Förra avsnittet var ju Yvette Lissman här hos oss i Varberg. Och vi ska ju låta ut hennes bok. Ja, vi kanske det. ska göra det på det. Ja, men vi gör då. det nu. Ja, men ta fram... Ja, vi har ju tagit fram eh, enligt eh, Konstens alla regler två vinnare- Ja, och då var ju att man skulle svara på frågan hur många färger har en klassisk pride-flagga. Mm. Och då hade de svarat rätt på, det var sex färger. Mm. Och första vinnaren som vi har dragit är Maria Kärngren. Grattis till dig. Din motivering var att alla ska få älska vem de vill är självklart. Världen behöver mer kärlek. Det var fint. Mm. Andra vinnaren heter Anna Brundin. Och hon skrev så här, så viktig bok på många sätt. Här ser vi fram emot att få läsa för dottern på sju år som lever i en stjärnfamilj. Kärlek mellan två vuxna killar eller två vuxna kvinnor är självklart, men tyvärr inte alls på samma sätt i hennes egen ålder. Längtar efter att få läsa den tillsammans. Mm. Grattis till er! Mm. och boken heter alltså Novali, Hjärta, Sara och är en barnbok snarare som riktas jag tror jag vet så att den yngsta som haft behållning av boken var tre år och den äldsta ungefär 12. så någonstans mellan tre och 12 år mm. passar den boken och flickorna Novali och Sara är i sjuårsåldern för de går i första klass och blir kära i varandra så den kan vi rekommendera och den skickas nu till er. Och om vi då ska fortsätta prata om varför vi har dröjt så länge då förutom att det plötsligt blir så många böcker så var det ju för att vi väldigt gärna hade velat ha med Alfons Åbergs mamma. Mm. Och hon är, hur gammal är hon nu? Hon är hon är född tidigt 40-tal kanske, så 70, drygt 75 ja, kanske. men vilken krut dam. Mm. Hon har ju tusen järn i elden och, och jag fick ju, fick ju äran att prata med henne några gånger och det var väldigt roligt. och Hon var, ja, och jag har den utställningen där och jag gör det där. och Vi får försöka hinna med. Och tyvärr så fick vi ingen tid då hon hann med för att hon hade så mycket att göra. Men jag tyckte det var väldigt roligt att få prata med henne för mm. hon pratade ju om boken och hur, vilket stå hej det blev när den kom. Den här boken som heter Mias pappa flyttar och ja. den kom ju 71. Ja, och det var så långt innan hon började skriva om Alfons Åberg kan vi säga. Mm. Det var ju hennes debutbok faktiskt. Ja, det är det. Ja Och den handlar ju om sjuåriga Mias vardag med pappahelger saknade och nya familjekonstellationer. Och just då var det, det var, jag tror att hon sa att hon ringde från, kan hon ha ringt från Vatikanen? Nej, men det var... Katolska kyrkan var upprörd i alla fall ja, över jättebra. den här boken och, och det var väldigt eh, Pappan kontroversiellt. i boken träffar ju en ny kvinna som då blir bonusmamma till lilla Mia. Ja. Men de gifte väl sig inte så att det kanske man kanske kan tycka att kyrkan på den tiden var kritiska mot kanske. Men i alla fall, jag tycker att det här är en bra bok. Jag har läst den för Helle. Mm. Det som hon tyckte då var mindre bra med boken, det var att hon tyckte att den slutade för tidigt. Hon mm. hade nog velat ha en bok till. Jag minns att jag läste och det var när Helle bodde under trappan. Mm. Det känns ju som väldigt länge sedan. Mm. Jag tänkte jag kan läsa en liten bit i boken. Mm. En väldigt kort liten bit. En dag kom han och hälsade på. Mamma och jag bakade bullar och dukade fint på balkongen. Jag ritade teckningar och lav i pappas kopp. Han såg så rolig ut med skägg. Han lyfte mig i luften som ett småbarn och skojade och var glad och kramades. Men mamma tog han bara i handen och hälsade som främlingar gör. När vi drack kaffe så grälade de inte alls. Det var nästan som förr. Sen sa de att jag skulle gå in i köket för de hade viktiga saker att tala om. Jag ville inte lyssna men det hördes i alla fall. De talade allvarligt och sen lät de arga. Jag blev så ledsen så jag grät högt och de hörde det. Pappa ställde sig i dörren och sa: Varför gråter du? Mamma kom också och jag bara grät och grät. Vad är det, sa de. Mm, det är en allvarlig bok men eh, <skratt> jättebra tycker vi. Mm. Mias pappa flyttar av Gudilla Bajström. Mm. Ja, och vi kommer ju också att låta ut ännu fler böcker. Vi kommer bland annat att låta ut den här, Mia Mias pappa flyttar. Mm. Så håll utkik på Instagram och Facebook. Sen har vi inte sagt vilka två författare som är gäster i dagens avsnitt. Nej, det är det, ju spännande. Det, kanske är det här dansen. var den som inte var gäst. Nej, Vi kommer snart att få höra Jenny Persson som är uppvuxen här i Varberg och som jobbar på Hallands Nyheter, där jag också jobbar ju. Hon har skrivit boken Vilken vecka med underrubriken När föräldrarna skiljer sig. Så det är lite samma tema som Mias pappa flyttar men ett helt annat upplägg. Mm. Hon intervjuar ju barn bland annat. Ja, bara barn och det är det som hon kommer få berätta om lite hur det har gått till och vad hon har fått fram. Mm. Och även denna bok har jag läst för Helle. Mm. Och jag tror att den här boken vänder sig till något äldre barn än Helle. Kanske 10, 12, 13, 14 säger jag. Men hon hade utbyte av den också och vi läste lite, kom jag ihåg och så diskuterade vi. Vi pratade om det som det hade handlat om och hur, hur hon kände runt olika saker. Så det är också en jättebra, ett bra tillfälle att, för barnet att få prata om sin egen situation när man läser de här böckerna. Mm. Jag tänkte att jag tar och läser ett kort stycke ur den här boken också så får man lite känsla av hur den är. Och här är det Vilma, tio år, som har blivit intervjuad. Det var dagen efter att familjen hade kommit hem från semester på Gotland som Vilmas föräldrar berättade att de skulle skilja sig. De satt och åt frukost när hennes pappa talade om att de skulle separera. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag tänkte när han sa det men jag minns att jag blev jätteledsen och arg. Mamma och pappa var också ledsna men de sa att det var bättre att de flyttade isär. De närmaste dagarna pratade familjen inte så mycket om skilsmässan. Vilmas storebror sa nästan ingenting och det tyckte hon var jobbigt. Det kanske hade varit skönt att dela känslorna med någon som var med om samma sak. Men han ville inte prata. Och mamma sa hela tiden, det kommer att kännas bättre snart. Men så kändes det verkligen inte, säger Vilma. Mm. Det kanske är viktigt som förälder att man tänker på att man själv har en helt annan uppfattning och en helt annan infallsvinkel till en separation så här. För barnen kan ju det vara en väldigt stor sorg. En stor förlust faktiskt. För, för barnen är det nog alltid en förlust. Mm. Även om de kanske också upplevt att det har varit bråkigt och så här, så kan de nog inte på samma sätt ta in det här som föräldrar säger att ja, men det blir bättre nu. Eller ja, men mamma och pappa bråkade, så att det är bättre vi flyttar. Jag tror att ett barn tycker nog aldrig att det är bättre. Liksom. Nej Och sen så när vi håller på med sorgbearbetning och har gjort nu åtta korta avsnitt om det som kanske några av er har hört, då tänker man ju genast på att det är ju fel att säga det här att det blir bättre sen och att man ska bara avvakta så, egentligen. Mm. Men det är en sidohistoria. Ja, nej men det är... Jag tror att för många som man kommer inte på över natten att man ska skilja sig liksom, Ofta så har man gått och tänkt på det länge och det kanske kommer som en, en lättnad mm. för de vuxna att man äntligen har kommit till ett beslut och då säger man det till barnen. Och för dem kanske var oj, chock liksom. Ja, de kanske har trott att eh, i alla familjer att man bråkar på det sättet. Eller att föräldrarna kanske har dolt det och, och bara bråkat när barnen sover och så. Ja, och speciellt här hade de ju varit på en semester tillsammans precis och mm. komma hem då vid köksbordet och säga att vi ska skilja oss. Mm. Ja, nej men det är en bra bok. Och eh, det finns många olika intervjuer och eh, jag rekommenderar den jättemycket faktiskt. Vilken vecka av Jenny Persson och Elin Lindell står det också, är det hon som har gjort bilderna? Ja, hon är illustratör och den finns då på förlaget Natur och Kultur. Mm, nu ska vi ta och lyssna på intervjun med Jenny och sedan efter det så går vi in på våran andra författargäst som heter Anja Hitz och pratar lite om hennes böcker. Just det. Ja, okej. Hej Jenny, välkommen till podden. Tack så mycket. Vi sitter här med din ungdomsbok som heter Vilken vecka när föräldrarna skiljer sig. Och det är du som har skrivit den och jag tycker den är jätteintressant och så gillar jag ju teckningarna mm. också. Mm. Jag har gjort den tillsammans med Elin Lindell som är illustratör mm. till boken. Hon och jag jobbade tillsammans på Kamratposten några år sedan. Ja just det, klassisk eh, tidning ja, som precis. nästan alla har läst <laughs> i, i vår um... generation. Så hon är journalist och gör även egna böcker där hon skriver och illustrerar. Men mm. den här boken har jag skrivit och hon illustrerat. Hur kom ni på att ni skulle ha det här temat? Det var faktiskt så att jag... Det var när jag jobbade på Kamratposten så skrev jag en artikel i KP om skilsmässor. Och då hörde då förlaget, eller bokförlaget Natur och kultur av sig och frågade om jag ville göra en bok om samma tema, om skilsmässor och hur det upplevs ur barns perspektiv. Det, det, har inte fått, funnits så mycket just kanske barnens, att man utgår från deras berättelser då? Nej, alltså inte, inte vad vi hittade. Vi letade ju ganska mycket då när vi började med det här projektet. Och då fanns det inte så mycket barn- och ungdomslitteratur om detta. Speciellt inte i den här genren där barn berättar själva. Så det kanske finns en skarlitterär ja, variant, men inte så många i den här genren. Så då har du jobbat som... Reporter, eller som, som en reporter med att göra intervjuer och sen välja ut svar och korta ner lite kanske och ja, presentera. Ja. Det är ju ett, ett längre journalistjobb kan mm, man säga. Ett mm. mycket längre. Jag har intervjuat barn eh, som alla har haft föräldrar som skilt sig eller separerat mm. eh, och så får de berätta hur de upplever det. Mm. Och har du någon egen erfarenhet Av det här med att bo varannan vecka Nej det kan inte påstå Jag har skilda föräldrar men de skilde sig när jag var vuxen mm. Alltså jag var 19-20 sådär Så, där, så att jag höll ju liksom på att flytta hem ja, från då, det så det blir så inte samma och... sak Nej. då som när Men, man är men är lite... det är klart att vi firar ju liksom Julafton, halva dagens mamma Och halvas pappa så att det blir ju ha. Det är väl den erfarenheten jag har ja. Men vi har aldrig bott så varannan Nej. vecka som Men en förståelse är... blir ju ändå då Hur man kan uppleva det ändå Absolut. Som, som barn ja vad var de vanligaste svaren du fick av barnen? Det är ju lite blandade svar. Jag har fått. De upplever det ju ganska olika allihopa här. Men, men om man ska sammanfatta det så ju, om man ska börja med de positiva svaren mm. så är det ju många som upplever att det har blivit bättre efter att föräldrarna skiljer sig Det har blivit lugnare Föräldrarna bråkar inte längre Nej, just det. Man får två hem vilket, Eller två rum Jaha. Vilket många tycker var roligt liksom. Man kanske får en extra bonussyster Eller en annan vuxen i sitt liv Som man mm. tycker om och Så, där, så att På det sättet var det många som tyckte det var positivt Och det, att det hade lugnat ner sig framförallt Och det gick bra att flytta um, Man vänjer sig vid det igen. Man vänjer sig vid det fr framförallt att föräldrarna kände sig gladare. De mm. märkte att föräldrarna var gladare och mer liksom tillfreds nu efter. Mm. Och det gör ju hela situationen lättare för barnen. Och sånt plockar väl barn upp väldigt ja. snabbt tror jag. Även ja. om de vuxna tror att de kan liksom dölja. Så, mm. så tror jag barn känner, känner av det. Absolut, att det har varit lite oroligt mm. i familjen. och sådär. Det var ju många som beskrev det. att Det var så himla när mamma och pappa bestämde sig. Liksom för det. för många hade ju jättemånga kompisar vars föräldrar. Ja, just det. i, i skilja så att det var inte någon sån här jättekonstig grej. det är klart att det är jobbigt när det väl händer men det var många som upplevde det, ja, positiva efter. Det var säkert så att på, på 60-70-talet när det inte var lika vanligt, då mm. kunde det bli någon som kände sig väldigt udda mm. om de flesta hade föräldrar som, som var gifta eller, eller bodde ihop ja. Men idag är det ju Nästan vanligare, ja. jag vet inte, men det är väldigt vanligt att folk... Ungefär varannan äktenskap ja, ja. slutar skilsmässan. Men sen var det också negativa upplevelser mm. som att um, man tyckte det var jobbigt att familjen splittrades. Det är ju en trygghet det här att liksom, komma hem och familjen är liksom, enad. då. Man saknade den ena föräldern när man bodde hos pappa till exempel. Så saknade man saknade mamma eller tvärtom. Det var någon som hade fått någon, någon extra syskon som de inte... liksom. Nej. Klaffade med alls och det gick inte Det gick inte bra där Och de tyckte, upplevde det väldigt jobbigt Av veckorna då, liksom när alla var hemma Och sådär Det kan ju eh, bli att man får bo lite trångt också då faktiskt precis. Till och med dela rum med någon som man Inte känner i början och så Precis Och sen var det ju mycket så här. Det var någon förälder som hade flyttat till en annan stad Långt bort Som de kanske träffade, träffades en gång i månaden Alltså det är ju olika ja, situationer och sådär Så det är ju en saknad av den mm. föräldern. Mm. Och det tar det kan... nog lång tid innan, mm. innan man vänjer sig vid det. Mm. Att, att man inte direkt har tillgång till mm. båda föräldrarna. Och, och sen vet man inte då om någon träffar någon ny. Det tar ju också lång tid innan man blir van. Mm. Exakt. Extra. Hur ska man hantera den situationen att äh, mamma har träffat en ny nu? Att, det kan ju också upplevas lite jobbigt när man är i den åldern. Och så, mm. Det kan säkert upplevas jobbigt för vem som helst. Mm. Men, äh, mm. Så det var ju mycket tankar och så kring det. Så det var både blandad, alltså, positiva och negativa mm. svar skulle jag säga. Hur gamla var de, de allra yngsta? Mellan nio till. 12 kanske, 13 ja. kanske till och med någon Och det är, väl, är, är det den åldern som du tänker att man kan börja läsa den eller att föräldrar läser tillsammans ehm, med barnen? Ja, det tänker jag. Med, från åtta uppåt tycker jag mm. man kan. Men som sagt, det är också en bra bok att lära, läsa tillsammans med, med föräldrarna. Mm. Och så har du ju med ett antal experter, mm. vuxna experter då. Mm. Vad ska vi säga? Hade de något gemensamt råd? Det var... Eh, en och... psykolog, en jurist på Barnombudsmannen mm. och en utredare på Socialstyrelsen. Mm. Mm. Mm. Och de, jag ställde lite olika frågor till dem. Psykologen de var, var mycket så här, varför kan jag känna olika känslor? Det kan ju handla om att man blir arg, man får skuldkänslor, man får, det är ju jättemycket ja, som kan dyka upp. Medan juristen på barnombudsmannen pratar om vilka rättigheter man har som barn. Att man har faktiskt rätt att träffa båda föräldrarna. Mm. Man har rätt att säga och tycka till vart jag ska bo. Trots att det är föräldrarna, föräldrarna som bestämmer det. det Man har rätt till sin mormor att träffa mormor eller liksom, extra eh, extrabrorsan. Just trots det. att man kanske bor mer av sin pappa så mm. måste man ändå få tillgång till mormor. Alltså sådana exempel. Wow. Och utredaren på Socialstyrelsen berättar om... Eh, när det kan handla om vårdnadstvister. Vad är det för något? Och när mamma och pappa inte kommer överens eller när föräldrarna inte ja, kommer överens. Varför det går att bli någon exakt. annan får avgöra det ja. lite och sådär. Ja. Vad är liksom en vårdnadstvist mm, vad... mm. Så det var lite olika områden så. Ja, men lite grundläggande mm. råd från Precis. experterna där. Ja. ja, spännande. Och har du några andra nya böcker på gång? Nej, jag släppte ju min andra bok nu i september förra året. Just det, två som kom fram. Mm. Ja, eh, som heter I mitt hjärta finns du kvar. Där även Elin Lindell har illustrerat. Som handlar om eh, barn och sorg. Just det. Hur man upplever eh, att förlora en familjemedlem eller ett husdjur. Eller en leva med en svårt sjuk förälder och mm, sådär. Mm. Eh, lite liknande upplägg som... Eh, med intervjuer med barnen, ja. Ja, precis. Ja. Som upplevt... Eh, Större eller mindre sorger på olika slag. Ja. Det, det låter ju som tyngre ämne mm. och lite ännu svårare känslor då, ja. Den var svårare, men väldigt intressant att göra också. Mm. Ja, vi har läst den för, för vår minsting som fyller åtta nu. Mm. och Hon blev väldigt, kunde bli väldigt berörd och känna igen sig även om hon inte har rockat ut för några stora... Sorger mm, kanske mm. Är en som tur är. Men ja, jag tyckte man kunde sätta sig in i, i barnens eh, situationer. Mm, mm. Så den, den kan ni som lyssnar också leta upp. Så vilken vecka när föräldrarna skiljer sig handlar ju då om barns upplevelse. Och att ha skilda föräldrar och bo en annan vecka. Och sen i mitt hjärta finns det kvar ja. som handlar om sorg. Det känns också som ett sånt ämne som inte är så... Nej. utforskat just att, att man tar barnen på allvar Nej, och, och hör vad de tycker. inte från barns perspektiv tror jag inte mm. att det finns så mycket litteratur om det. Nej. Vad roligt att ha med dig. Ja, tack och för att som att sagt, vi, vi jobbar ihop så vi, ja. vi ses ju <laughs> på nästa vardag. Yes. Ha det bra. Ja, tack. tack så mycket. Hej. Vi tackar Jenny och så vill jag bara Understryka att jag tycker att Jennys böcker är extra bra för att hon skriver ju verkligen ur barnets perspektiv mm. och inte alls från en vuxens sida för hon är ju inte ännu förälder själv. Nej men hon blir ju mamma snart så det får vi ju önska lycka till med också. Grattis, grattis. Författare nummer två då är ju från Danmark och pratar danska så det ska bli spännande att lyssna på. Ja, och jag pratar svenska även om du gärna nämner att jag har haft en dansk dagmamma en gång i tiden. Men du kunde ju danska, sa du, ett tag. Jo, men jag pratade faktiskt danska inte med min dagmamma, men vi hade ju en vänfamilj i Danmark och där var det två barn som jag lekte med. Mm. Och efter ett tag så pratade jag ju danska, men jag har helt glömt bort det. Men jag kan förstå. Mm. Det var ju bra. En del människor säger att de inte förstår danska, men jag, jag förstår inte att man inte förstår det. Det är ju bara som lite grövre skånska. Ja. Anja Hitz alltså. Hon har ju då framförallt skrivit en serie med flera böcker om en stjärnfamilj eller bonusfamilj. Va? Ja, det är tre böcker hon har skrivit och den första heter Min stora stökiga nya familj och alla tre böckerna handlar om Rose som är ett ensam barn vars föräldrar går isär och sen får hon faktiskt fem bonussyskon. Så det är en väldig omställning och det tycker jag faktiskt visar Tydligt hur det ofta är i bonusfamiljen: att det blir så himla stort. Man blir så stor familj plötsligt, från att kanske ha varit en eller två barn till kanske tre, fyra, fem, och i det här fallet sex barn. då. Och att det är en väldigt kulturkrock från att ha varit ett barn som kanske sitter och äter lite lunch med mamma och pappa, och till att vara runt ett bord där man inte hör sig själv, och vilken plats ska man ta i den nya familjen och så här. Och de här böckerna är. Faktiskt väldigt bra också. De är lättlästa så att barn i slukarålder, så de brukar säga, mm. skulle lätt kunna läsa den här boken. Jag läste faktiskt dem för Yvalin. Ja. Och hon kan ju absolut själv läsa böcker, men hon tyckte nog att det var lite mysigt att jag läste dem för henne. Och mm. vi tyckte de var väldigt roliga. Vi läste dem väldigt snabbt tillsammans. Och när vi hade läst den första så var vi tvungna att åka iväg och köpa de andra två med en gång. Och den andra heter... Min knäppa knasiga bonusfamilj. Och den tredje boken heter Min galna glittrande stjärnfamilj. Och jag tänkte att du skulle läsa ett litet stycke ur den första. Okej. Okay. Inte bara min mamma, heter det kapitlet, kommer inte på att fråga, som mamma och gjorde sin strängaste min. Och det är verkligen inte okej okay att Frank ger dig sådana idéer. Det är orättvist om alla andra får. Barn och luftballonger är som bilar utan bromsar. Det är farligt, det är riskfyllt och det går inte att styra var man landar eller när. Det är detsamma som att färdas mot en säker död. Nej, nu får du ta och lugna ner dig mamma. De andra har ju flugit luftballong massor med gånger. Det är galet nog att flyga med sådant som har vingar och motor. Att flyga med något som inte har vingar och motor. Det är som som var då? Har du sett en fågel utan vingar någon gång? Mamma, nu är du oseriös. Jag tänker inte gå med på det. Och nu råkar det vara jag som bestämmer över både dig och mig själv. Ja, men mamma... <laughs> Vilken inlevelse! Ja, jag ska också nämna att mamman till de fem barnen i den här boken har ju dött i en sjukdom. Aha. Men det handlar ju mest om Rose och de känslorna hon tampas med att få behöva dela sin mamma med de andra. Och att dessutom så får hon ju vara varannan vecka hos sin mamma medan de andra barnen får ha hennes mamma på heltid. Just det. Så det är lite speciellt. Mm. Så jag rekommenderar de här böckerna. Jag rekommenderar dem att antingen läsa dem för... Ja... Helle, Helle är inte, har inte läst de här böckerna men jag tror att hon skulle tycka att de var bra också. Mm. Men det är ändå lite mer tankar också kanske för något äldre barn. Så tio, man, om man kan läsa den för 8 till 12 åring och sen så kan en 10 till 14 åring läsa den själv. Beroende på hur bra man läser och lite hur mogen man är kanske. Ja, men jag tycker att det är jättebra att man läser böcker tillsammans för då kan man prata om kapitlet och så i efterhand. Mm. Och då... Det gillar vi. Då är barnen oftast i en sån stämning att de gärna gör det mm. när, de, när man har läst. Så tänkte jag tänkte ta ett litet stycke ur den sista boken som heter Min galna glittrande stjärnfamilj. och Jag gör som jag gjorde innan, jag bara slår upp någonting här så det blir så spännande. Vi vet inte vad det kan handla om. Vad kan jag egentligen frågade jag? Hmm. Mamma tänkte länge innan hon svarade. Du kan vara dig själv, du är en fin och snäll och klok människa. Ja, ja, men det betyder ju ingenting. Det är bara snälla ord du säger för att du är min mamma. Vi stannade utanför pappas hus. Det lyste på hela bottenvåningen. Det är väldigt viktigt att kunna vara sig själv som mamma och satte ner stödet på cykeln utan att låsa den. Då förstod jag att hon inte skulle följa med in. Men det kan väl alla andra också? Ja, det har du förstås rätt i. Ibland är det så mycket sig själva att, de rä att det räcker att bli över om jag får säga vad jag tycker. Kan man vara sig själv för mycket? Nu blev det lite väl filosofiskt älskling och det är redan långt efter läggdags. Hon gav mig en kram. Jag höll fortfarande i min cykel eftersom jag skulle leda den till skjulet på baksidan av huset. Men det är ju lördag imorgon protesterade jag. Ja, för mig är det i alla fall långt över läggdags och mamma och jäspade högljutt. Jag gick upp alldeles för tid till morse. Hon tog sin cykel igen. Hälsa pappa så mycket och bytte om hon är där. Vi vinkade hej då och jag ledde cykeln till skjulet. Det var mörkt de kvällarna nu. Jag hade äntligen lärt mig att somna ensam. Men jag tycker fortfarande inte om när det var mörkt utomhus. Mm -hmm. ja. Anja Hitz alltså, hennes böcker ges på svenska ut av bokförlaget Opal. Och de finns ju säkert på biblioteket och så också om ni är nyfikna. Ja, den ena boken lånade vi i alla fall på biblioteket. Men sen beställde vi faktiskt hem de två andra. De mm -hmm. har lite de inne. Men då drar vi igång ditt samtal med Anja på danska. Hej Anja! Välkommen! Hej! Tack ska du hej! Jag tänkte prata lite med dig om de här böckerna som du har skrivit som handlar om Rose. Hur uttalar du Rose? Ja, Rose. Rose? Ja, ja. ja Vi säger Rose. Rose. Rose har vi sagt här när jag har läst böckerna. Ja, ja. Okay, ja. det gør vi. Hvordan <laughs> <laughs> kom du på ideen at skrive bøger, som handler om bonusfamilien? Jeg har selv øh, erfaring med at leve i en bonusfamilie. Altså mm. en familie med dit, dit, mit og vores barn, som mm. vi siger i Danmark. Jeg gør det desværre ikke længere. Okay. Så, jeg har også oplevet, så jeg har også oplevet, hvor utroligt svært det er at få en bonusfamilie til at vokse frem ja. og blomstre. Ja. Men, men jeg skriver ofte på et spørgsmål i mig selv, en øh, forundring, en undren ja. Og med de her bøger, der har spørgsmålet været, hvordan skaber man et nyt familiesystem, hvor både børn og voksne kan leve og udfolde sig og trives og have det godt. Hvordan gør man det godt, på en god måde? Mm. Øhm, og historien om, om rose er jo virkelighedsnære og realistiske. Øhm, så de handler både om at det er svært at blive en del af en ny helhed, altså mm. at finde sin plads og skulle afgive plads til andre. Æ, for eksempel møder hun jo jalousien i sig selv, når ja, mamma er, er meget er derved, ja, er svartløb, ja. Præcis. Når mamma pludselig bruger meget tid med andre børn. Mm, mm. Æm, men men øh, børnene handler jo ikke kun om konflikterne, men også om glæderne. Alltså jag vill gärna skriva böcker som i bund och grund handlar om, om barneliv i ett fällskap, i ett uh, gemenskap. Mm. det det det heter? Ja, ja. Nej, men jag tycker det, att det, de har ju, en, även om de tar upp det svåra så är det också en glad bok uh, som handlar om att skapa familj ja. och, och knyta nya ja. band och så. så att... Ja, precis. precis. Det har ju kommit till tre uh, böcker om Rose. Och du ja. har skrivit fem. Alltså vi här i Sverige har fått tre böcker översatta. Men du har skrivit ja. fem. Ja. Ja. Har uh, du planer ja, ja. på at lave flere bøkker om Rose? Lige nu har jeg ikke, øh, har jeg ikke planer om det. Men, men jeg har haft det sådan efter hver bog, at nu ved jeg ikke, hvornår der kommer en ny, og så pludselig kommer der en ny. Så jeg kan ikke sige præcis, men, men jeg er ikke i gang med en ny. Lige nu er det en serie på fem bøger, og det, jeg ved ikke, om der bliver seks eller syv Nej. eller otte. Ej. Vi får hoppas ja. att äh, vi här i Sverige i alla fall får de två sista översatta till svenska. Ja, det hoppas jag, jag också. För att är äh, ju... Tingen blir med att sig. Och äh, Rosas familj vuxer, vuxer mer och mer på bägge sider. På både mammas och, och pappas sida av familjen. Så ja, vi ska ha de sista två. Ja, får... ja. Ja. Ja. Äh, ja. En person ja. som jag känner mig väldigt äh, nära. Det är ju mamman i familjen, Bigitte. Ja. Du ja. kämpar ju med att försöka hålla ihop och hålla i ordning och så här. Hade du, ja. Hur skapade du den karaktären? Var det du eller var det någon annan du kände som du tog in i den personen? Eller hon helt alltså, jag, jag känner helt sikkert äh, till sida av henne. Alltså mamman vill ju gärna ha ting på sin egen måde. De ska spisa sundt och barnen ska hjälpa till och... Hon måste lära att slippa lite av kontrollen mm. vägen, mm. uh, och det gör hon kanske mest i bok 4 och 5. <laughs> Okej, okay. ja, vi har ju bara läst uh, det. Ja. Då börjar hon lite att ja. ta, ta hand om sig själv och börja måla igen och så. Ja. Det kan ju lätt bli, ja, det det. för kvinnan i en bonusfamilj så är det ju så att man kanske går in med det uh, med liv och lust och så, och så tappar man mycket av sig själv och det känner jag kanske att det gjorde. Precis. Och, och, hon, och hon, hon hade bara ja, ett hon barn kommer... först och sen så fick ja, hon fem nämligen. nya <laughs> Hun kommer fra et meget overskueligt liv med et enkelt barn. Mm. Og nu har hun så Franks fem børn i sit liv hele tiden. Og det er jo også en øh, situation, jeg prøver at beskrive. En situation, som jeg synes er meget interessant. Det her med, at hun har hans børn i sit liv hele tiden. Men hun har bare sit eget barn hver anden uge. Ja, det. Øh, og det, det giver jo også nogle... Øh, konflikter for, for Rose. Mm. Uh, at hun må dele sin mor på den måde, mens uh, de andre børn faktisk har hendes mor 100 ah, procent. Så fortæller uh, hendes mamma mere end hun selv får jeg da. Ja, præcis. Uh. Og min egen, altså min egen søster er for nylig kommet i en relation med en mand, som er helt alene med sit barn. Okay. Og i fremtiden kommer hun, kommer hun så til at tilbringe meget mere tid med hans barn, end med sit eget barn. Uh. Og jeg synes, det er intressant att vi idag laver familjestrukturer var det absolut är en möjlighet mm, mm. att vi är tättare på, på, på våra icke-biologiska barn, har mer hverdag med icke-biologiska barn mm. än med biologiska barn. Mm. Ja. Ja. ja Det pratar vi också mycket om i vår podd, det här med biologi ja, och så. Ja. Ja. Vad, tycker, vad ja. tror du är det svåraste med att vara en bonusfamilj? Vad har du upplevt i din, i din bonusfamilj som har varit väldigt svårt? Det er jo et meget komplekst spørgsmål. Mm. Øh, jeg tror, at meget stammer fra, at altså i, i en kernefamilie, i en velfungerende kernefamilie, mm. har man jo et system, hvor kærligheden strømmer frit imellem alle delene. Altså fra voksen til voksen, fra voksen til børn og børn til voksen. Altså på kryds og tværs. Mm. Og i bonusfamilien... Den er jo opstået, fordi kærligheden strømmer imellem de voksne. Mm -hmm. Ik ikke, på, ikke på kryds og tværs i systemet. Altså det er de voksnes interesse for hinanden og kærligheden til hinanden, der, der har defineret alting. Så hvis man er rigtig heldig, og hvis man er rigtig vågen, og er god til at se og høre børn og hinanden, så tror jeg, at kærligheden måske på et tidspunkt begynder at pible lige så stille rundt i hele systemet. Men man kan ikke forvente, man kan ikke forvente at det sker. Man ja, kan man kan ha ett stille håb om att det sker. Men faktiskt så är förväntningarna nog det svåraste vid att vara en bonusfamilj, syns jag. Alltså ah, förväntningar förväntningarna ja. kan vara det den rena gift poison. Mm, ja, <laughs> alltså en förväntning, förväntning om att det här ska bli precis som min en Vi ska ha det precis som om vi var en kärnfamilj. Ja, men det kan jag känna igen, Att förväntningarna gör det svårare. Ja. ja. Måske har mange kvinder, altså mødrene har nogle forventninger om, at der skal ske noget bestemt hmm. følelsesmæssigt i sådan en ny øh, konstruktion. Og det, det er bare svært med de forventninger. Ja. <laughs> Så jeg tror også, at øh, det sværeste er nok også altså, at skabe en fælles familiekultur, hvor alle føler sig som en vigtig del hmm. af den her nye, nye helhed. Hmm. Og jeg tror også, det er det, jeg prøver at skrive frem imod, at alle føler sig som en vigtig del af en ny helhed, ah. ikke som sådan en, at børnene ikke bare føler sig som medbragt bagage fra et tidligere liv, ah, at, at de ikke bare bliver stillet ned i et nyt liv og skal passes ind her, ah. men, at de, men at de, bliver, ja, en vigtig del, ja. En, ja. Og det ja. kan sige det, som er det vigtigste, du vil formedle med den her bogen ja, ja. ja. Vi ska ha stort tack Anja att du tog dig tid och så hoppas vi här i Sverige som sagt att vi ska få läsa de två, sista, eller, två ja, senaste får vi säga. Så också. hoppas jag att det kommer mer böcker om Rose i framtiden. Ja, ja. ja det hoppas jag också. Tack för snakken och tack för uh, jeres uh, arbete. Jag tänker att uh, den där bevissthet och uppmärksamhet i har på uh, netop va, va, va, hvordan gör man gör det här gott. Ja. Vi skinner, skinner igenom allt vad i gör med jas podcast. Ja. <laughs> Tack så en mycket. Ja, Stort kadeå till er för det. Ja. Det är flott. Tack så ja. mycket. Ha det bra. <laughs> ja. Hej, ja, ha det bra. Hej. Hej. Ja, och då tackar vi Anja Hitz. Och jag förstod nästan allt hon sa faktiskt. Jag trodde du skulle säga nästan allt vad jag sa. Ja, det är inte alltid du förstår vad jag säger. Men... Ja, det avslutade våran intervjudel av podden idag. Och eh, vi kommer ju låta ut jättemånga böcker hela den här veckan. Det kommer att vara ett fullkomligt bokregn. Mm. Dels då Jennys bok, som vi sa innan, Vilken vecka. En jättebra bok. Och sen kommer vi skicka ut det exklusiva paketet med alla tre böckerna av Anja Hitz. Mm. Och även... Mias pappa flyttar. Och så har vi en bok av Jesper Jul som vi slänger ut också. Och även en hel del böcker av Hillevi Val som handlar om föräldraskap. Kanske inte just bonusföräldraskap men föräldraskap i största allmänhet. Så håll ut på Instagram och Facebook. Vi älskar böcker och vi vill gärna ge böcker vidare till andra människor som gör det. Och nu ska vi gå över till den andra delen av veckans tema, som alltså är ord. Ord, det älskar vi. Vi är lite ordnörda, jag och Martin. Mm. Det var inte kul. Jag när, jag, när jag gjorde min önskelista ja, över hur en man ska det. vara, då ville jag ha en man som kunde slänga sig med ord. Och så kom du. Ja. Och du har hittat ett alldeles nytt ord, Så jag är jättenyfiken på. Ja, just det. Och det var när jag satt igår och skulle anmäla podden till Spotify. Skriva på Spotify. Jag hoppas det att den tas med där. Det får vi se. Ska vi sjunga då? Jag tänker Spotify är musik. Men där finns ju också poddar faktiskt. Ja, det finns mycket. Det finns stand-up och sånt också. Mm -hmm. Så de håller på att bredda sig kan man säga, Spotify. Och då så skulle jag ju skriva på engelska och så skulle jag beskriva vad podden handlar om. Och så tyckte jag att Bonus Family det lät lite för, för svängelskt på något sätt. Och så heter ju då, tror jag att de ofta använder step Family, fortfarande mm. och step parent i England och i USA. Men sen när jag googlade så fick jag fram blended family. Blended family. Mm. Mm -hmm. så det Blandad, uppblandad, utblandad skulle man kanske, ja. alltså tonad familj. Men det står just att då är det en blandning alltså att det är föräldrarna inte är biologiska föräldrar till alla barn. Ja. Utan man så det är inte då att familjer. man är av olika etniska bakgrund? Nej, det tror jag kallas något annat. Kanske mixed. Eh, racially mixed eller något sånt här. Jag vet inte, om de använder ju race fortfarande på engelska och i USA och så, som låter lite konstigt tycker jag. Men... Nej, blended. Ja, då fick jag ett ord som kunde vara splendid. <laughs> Ja, –Splendid family. En, –En splendid blended. Blended används ju också om whisky, när man blandar singelmalt och grain och, och får en, en speciell blandning. Det är nästan mest whisky som säljs är ju blended. –Vilken whisky är jag i det här scenariot? Men –Jag tycker du är ju en ganska kraftfull, rökig... –Det var när du sa kraftig där och fick Nej. en smäll. <laughs> Jag tycker du har väldigt karaktär. och Jag skulle säga att du är en ö-whiskey. Kanske inte från Isla, utan Tallisker från Isle of Sky. Oh. Skulle du vara, och det är min favorit. Ja, oh. mm. <laughs> splendid, splendid. Men sen en annan sak som jag tänkte på för inte så länge sedan. Det var ju när jag blev kallad styrförälder. Vem eller du av vem då? Det var i något mer officiellt sammanhang, så där när jag skulle förklara vem jag var i förhållande till Helle tror jag. Mm. Och då var det någon som sa: Ja, har du är hennes styrpappa? Och, och så blev det ju att jag sa: ah, Fast jag säger bonuspappa, det är ju lite modernare ord. Mm. Något sånt då. Jag har ju hört en del som tycker att det ligger lite krav. Eller vad kan man säga? Att det kan vara ett jobbigt ord, det här med bonusfamilj och bonuspappa. Att det ligger ett. En värdering i det, att, det ska, att man ska vara ett bonus. Att, det att man ska får, vara positivt. Ja, att man ska. Att man får prestationsångest liksom. Att mm. man måste vara en bonus. Och att en del då istället vill kalla det för nyskapad familj. Ombildad eller nyskapad. Men just som förälder så finns det inte så mycket att, att välja på. Det, det finns ju allt att... de här gamla klassikerna. Plastpappa, extra mamma, mm, styrpappa förstås. Ja. Och jag kallar ju mig själv då plusmamma. Ja just det, ska vi dra den förklaringen igen? Jag för... tänker att ifall det är någon där ute som undrar varför jag kallas för plusmamman så är det ju för att jag har haft en bonusfamilj innan mm. jag träffade dig. Och då var jag bonusmamma och sen gick jag ifrån den pappan. Mm. Men eftersom jag har känt min bonusson sen han var två år och han är nu 12, så känns det liksom lite konstigt att jag plötsligt bara skulle försvinna Ur hans liv och vice versa. Så dels så kommer han ju jättegärna och får jättegärna komma och hälsa på och vara här mm. när han vill och hur mycket han vill. Det blir ju inte så ofta tyvärr som han bor långt borta nu. Mm. Och då är jag ju numera plusmamma istället för bonusmamma. För han har ju en ny bonusmamma. Ja just det, det har han ju. För det är ju Helles... –Storebro på sin pappas sida kan man ja, säga. –Ja, och de har ju fått en bonusmamma där. Mm. –Så då tyckte jag att då får jag ta en annan titel och då blir det plusmamma. –För att jag tycker att det är plus, det är ett extra plus att jag får fortsätta ha honom i mitt liv och att han är min lille plusson. Mm. –Nej, men det är positivt också. –Och jag tror det känns som att bonusfamilj och bonusförälder ändå har kommit in och tagit över lite nu. –Och delvis också tack vare tv-serien Bonusfamiljen har ju fått sådant stort genomslag. Mm. Sen var det någon som skrev till oss och sa att hon tycker att det är anmärkningsvärt att i Bonusfamiljen att vi ofta säger barnfri vecka. Som att det skulle vara något positivt att vara barnfri. Mm. Och vi har ju redan tidigt, oftast så säger vi om man inte råkar säga fel så säger vi ju barnlös. Ja, för då saknar vi ju barnen. Så att, eh... ja, ungefär som att när man är ofrivilligt barnlös som förälder så, mm. och det, det är lite så det känns att man är faktiskt ofrivilligt barnlös mm. de veckorna som man inte har barnen det var ju meningen från början att man skulle ha sina barn på heltid helt enkelt Men Där tror jag att det kanske också har varit så att det har jobbats in för då ordet barnfri så ibland så händer det ju att vi säger det också men ofta säger vi barnlös och det tycker jag är, är schysst där också Mm och sen så tänkte jag på det här med vad man kallar de yttre släktingarna. Bonuskusiner, bonusfarfar och bonusmorfar och hej och tjena. Ja, det går ju att lägga till bara så men samtidigt är det väl roligt att ha något annat än just bonus då. Kanske om bonus signalerar att man lever under samma tak så har ju vi till exempel sagt då specialfarfar och specialfarmor om mina föräldrar och de har ju då bonusbarnbarn kan man ju säga mm. som är dina biologiska. Men kusinerna då, min brorsas barn skulle man ju kalla bonuskusiner möjligen. Men man kan ju säga extra kusiner eller så säger man bara deras namn <laughs> eller Kerstin i huvud. Det är också en, ett alternativ. Mm. Ha, vad ska vi mer säga om ord? Ord är viktigt. Jag ord tror att det signalerar faktiskt lite. Det signalerar ju ifall man ser någonting som något positivt eller som något negativt. Mm. Och vi är ju glada att just bonusfamiljen går mot en positivare trend. Att det här med styr och plast och sånt börjar bli lite omodernt. Ja. Men om det är någon här som har andra ord så är vi ju väldigt nyfikna på det. Så att skicka gärna. Kanske via Facebook-sidan eller Instagram eller på vår mejladress där det fortfarande droppar in lite funderingar från olika personer ibland. Mm. Och mejladressen är? Bonuspappan.plusmamman.snabelag.gmail.com Och vi har ju inte längre Stina svarar i varje avsnitt för att hon har ju väldigt mycket att göra nu med den nya tidningen och så. Utan vi har henne en gång i månaden och då drar vi ihop det till ett lite längre samtal mellan dig och Stina. Just det, så att eh, vi får se när det blir nästa avsnitt. Det kommer ju inte vara så exakt regelbundet. utan Nej, men vi, vi svarar ju lite off-camera off, off hela tiden. off microphone på de brev ni skickar. Så att eh, fortsätt med det. Jag tycker det är jätteintressant att få ta del av era tankar och... Även lösningar. Jag tycker att jag får en hel del positiva brev också. Eh, inte bara att det är bekymmer utan så här har vi gjort och så. Det tycker jag också är jättekul. Så att fortsätt skriv. Mm. Nästa avsnitt kommer ju ha nummer 59. Och då har vi varit och träffat Compassion Awareness. Maria och Louise i Kungsbacka. Ja, Maria är ju min sorgbearbetningscoach. Just det, för det är ju när du gör sorgbearbetning- och sen när jag gör det så gör ju vi det ihop och då spelar vi in de här korta avsnitten som kommer på lördagar. Mm. Och Louise och Maria ska berätta lite mer om vad de sysslar med på Compassion Awareness i Kungsbacka. Mm. Ni kan ju själva gå in på deras hemsida om ni är nyfikna. Väldigt enkel adress, compassionawareness.se mm. Ja, jag tror att det är dags att avrunda nu. Det är fantastiskt. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Det knatsar jag vill skilja mig från de här böckerna. Nej, men tänk på att det är någon annan som får stor glädje av dem. Ja, jag får tänka så. Får vi men köpa de är nya? så bra. Ja, men vi har många böcker kvar. Det har vi.